of stories. Ľudstvo stojí teraz tesne pred začiatkom priamého, ostro-vnímateľného pôsobenia bytostných síl. Prichádza to stále viditeľnejšie do blízkosti zeme. Bytostné sily prírody formujú všetko ako veľký sled udalostí, ktoré svojim obsahom zaskočia celú ľudskú spoločnosť. To všetko je pozorovateľné zo so stále väčšou istotou. Žiaľ, z ľudí tomu nevenuje pozornosť takmer nikto. A z tých, ktorí sú ešte schopní zastaviť sa vo svojom zhone a pozorovať, čo sa deje okolo nich, je ešte mnoho takých, ktorí sa považujú za vedúcich a pridávajú tak týmto prípravám bytostných síl zvláštny nádych používania nového druhu klimatických zbraní v bojoch ľudí. Na základe svojich teórií chcú tak tieto prípravy bytostných síl priradiť opäť len k ľudskému počínaniu aká domýšľavosť v tom panuje, keď sa človek domnieva, že je možné ovládnuť sily živlov. Že je možné ľudskou technikou ovládnuť tie sily, ktoré práve teraz posilnené mocnými prílivmi praduchovného žiarenia v ostrom protiklade spomínaným teóriám pracujú s nebývalou hordlivosťou na jedinej úlohe, na splnení dokonalej stvoriteľovej vôle v tejto časti vesmíru. A práve preto tu možno naopak povedať, že dnes sú sily živlov úplne vymanené a oslobodené od ťaživého príkoru dusivého myšlienkového a citového pôsobenia zlyhaného ľudského ducha na tejto zemi. Človek prestal byť pánom na zemi a všetko v prírode to stále viac dosvedčuje. Takisto aj čiastočné viditeľné dianie na nebi je toho nespochybniteľným potvrdením. Avšak na tomto mieste je dôležité ešte spomenúť rovnaký príliv žiarenia, ktorý sa prejavuje ako posilňujúci pre všetku činnosť živlov. Úplne rovnaké vysoké žiarenie, prúdiace teraz vesmírom k zemi, účinkuje a posilňuje všetko v ľudstve. Dobré rovnako ako zlé. Psychika ľudí dostáva sa tak stále viac pod mocný tlak, žiadajúci si, aby každý jednotlivý človek zretelne a tiež aj viditeľne preukázal, aké je jeho vnútro. Aby preukázal, aké sú jeho city a myšlienky. Tento tlak vedie teraz aj všetko dianie v ľudskej spoločnosti k stále priamočiarejšiemu zviditeľneniu. Ako sa to ale žial ukazuje, vystupujú navonok prevažne práve len myšlienky potvrdzujúce, ako hlboko sa už ľudstvo duchovne prepadlo. Túžba po zárobku, majúca podobu neovládateľného, špekulatívneho zarábania na úkor druhých, túžba ovládať druhých ľudí a manipulovať s nimi a ich majetkom... Tieto neblahé formy ľudského chcenia vyrastajú pod tlakom silného duchovného žiarenia na zviditeľnenie do konkrétnych podôb sebeckosti, nepriateľstva a tiež do vojnových myšlienok proti druhým ľuďom či krajinám. Áno, nad ľudstvom sa formujú stále hrozivejšie myšlienky na rozpútanie vojnových konfliktov za účelom získania absolútnej prevahy nad ostatnými štátmi a krajinami. Absolutná vojenská moc, energetická a finančná. Tieto myšlienky je možné pozorovať ako stále sa zhutňujúce mračná nad väčšinou miest planéty Zeme. Avšak napriek všetkému tomuto nepriateľskému chceniu a mysleniu, ktoré vystupuje zvnútra miliónov ľudí, treba dúfať, že rovnako tak vyklíči v srdciach miliónov ľudí túžba po mieruplnom spolužití s druhými, túžba po čistom a svetlom živote na Zemi. Hoci je takých svetlých myšlienok a citov stále ešte nepomerne menej ako myšlienok temných, sila týchto svetlých myšlienok doteraz stačila držať krehko ustálený stav svetla s temnom na zemi, stav relatívneho pokoja, ktorý však nemožno považovať za dlhodobo stabilný a už vôbec nie za ideálny. Stav, ktorý možno nazvať stavom ľudstva, ktorý nie je ani studeným, ani horúcim. Je to stav mdlej duchovnej vlažnosti, ktorá v myšlienkovom a citovom svete ľudí zúfalo nedáva väčší priestor svetlu a čistote tak, ako tomu správne podľa vôle Božej malo a má byť. A takto vnútorne rozpoltené vedomie ľudstva teraz vstupuje do obdobia keď pôsobenie živlov vyvolá postupné dianie v počasí aj ostatných účinkov bytostných síl na Zemi zmeny, aké sa už nepamätajú po stovky generácií. Čo z toho musí ľudstvo vzísť? Naposledy bolo tu podobné obdobie v bytostnom svete v čase, keď nastal aj zánik Atlantídy. Je tak len na každom z nás ľudí, či budeme rovnako povýšenými, povrchnými a nepriateľskými, ako boli generácie, ktoré spôsobili veľkú potopu Zeme a zánik sveta dielu Atlantída. Alebo či si ešte na poslednú chvíľu rozpomenieme na svoje čistejšie cítenie a dokážeme ho v sebe roznietiť tak, aby náš osobný podiel v duchovnom úsilí pomohol nakoniec priniesť zmiernenie blížiacich sa udalostí. Jedine týmto úsilím, čistým myslením a cítením voči druhým ľuďom, ústretovým úsilím k spolupráci, môže teraz pre ľudskú spoločnosť na Zemi viesť východisko do novej zaslúbenej doby. Milí poslucháči, srdečne vás vítam v prvom novoročnom a v poradí už 164. vydaní Relácie Cesta v zostupu. a keďže sme sa dostali do nového roka, roka 2025, tak mi dovolte, aby som vám do jeho ďalších dní zaželal hlavne veľa lásky, síl, ako aj radosť, aby ste všetko, čo k vám príde, dokázali prijať v pokore a s vďakou. Tak potom založíte mier a budete šťastní. V dnešnej relácie sa budem s pánom Milanom Šupom rozprávať o víťazstve a zlyhaní v prebiehajúcej očiste a ja sa na dnešné rozprávanie veľmi teším. Mário Kováčik je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám vám príjemný podvečer, vitajte. Príjemný podvečer, krajme má ja vám. Takže teším sa, že po troška dlhšej dobe sa opäť počujeme, takže dnešná téma o víťazstve a zlyhaní v prebiehajúcej očiste a mne neostáva nič iné, len vám odovzdať slovo, nech sa páči srdečne pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov našej relácie. Začnem ju citátom čínskeho múdrca Lao C, ktorý povedal, to, čo býva príjemné, nebýva pravdivé. A to, čo býva pravdivé, nebýva príjemné. Máme teda dve možnosti. Hovoriť o veciach príjemných, ktoré ale vzhľadom k vážnosti dnešnej doby nemôžu byť pravdivé. Alebo budeme hovoriť o veciach nepríjemných, ktoré ale vzhľadom k vážnosti doby budú pravdivé. Myslím, že voľba je jasná. Ale nech už odznie v tejto relácii čokoľvek, nebude to samoučelné rozprávanie o nepríjemných veciach. Bude to opisovanie reality takej, aká je, ale vždy s víziou svetla na konci tunela. S víziou toho, že môžeme všetko zvládnuť, ak vo svojom živote a myslení zaujmeme správny základný postoj. Takže môžeme ísť na to. Prečo bude hovorené to, čo teraz od znie. Preto, aby ľudia pochopili, čo je príčinou toho, že im srdce občas zovrie smrteľná úzkosť. Aby poznali, čo sa za tým skrýva. Aby si uvedomili, k čomu ich to nabáda a aby sa zachránili. Otvorene bude pomenované to, čo všetci naši súčasníci zachytávajú vo svojom vnútri, ale nevedia to jasne zaradiť a definovať. Čo vidia duchovní vodcovia a pomocníci, pozerajúci z hora nadol na osud jednotlivých ľudí na Zemi. To, čo vidia, v nich vzbudzuje hlboký smútok. Plačú nad osudom celých máz, ktoré z vlastnej vôle a kvôli vlastnej duchovnej lahostajnosti smerujú do zatratenia. Plač svetlých bytostí nad osudom miliónov ľudí znie stvorením ako clivá srdcervúca melódia. Práve ona zovrie úzkosťou srdce každého, kto ju vo chvíľach ticha zachytí. Z času na čas rozochvejú tóny tejto úzkostnej melódie vnútro každého človeka a zmocní sa ho neúčité tušenie si smrteľné, vážneho, čo práve prebieha. Ale zároveň tušenie, že e, premeškávať niečo absolútne Zásadné. Toto v súčasnosti vnútorne prežívajú milióny ľudí na našej planete. Je to posledné varovanie pred prudkým pádom do duchovnej záhuby. Vedie ich do nej ich spôsob života, ich spôsob myslenia a ich hodnotový systém. Veľká očista sa rozbehla. A hoci najširšia verejnosť, ako vždy zamestnaná vecami považovanými za oveľa dôležitejšie, o týchto vážnych skutočnostiach vôbec snetuší. netuší. Duchovní pomocníci s veľkou bolesťou vnímajú obrovskú tragédiu, jasne sa črtajúcu v osúde mnohých ľudí, pretože nesmerujú k stvoriteľovi, ale čoraz viac sa od neho vzdialujú, Prepadávajúc sa do temnoty, vedúcej k zániku. Duchovní pomocníci vnímajú posledný okamih rozhodnutia na osudovom rase dvoch smerov: smerom k svetlu a smerom k temnote, vedúcej do zatratenia. A vidia zlú budúcu voľbu miliónov ľudí, ktorá je pre nich začiatkom prudkého pádu nadol k definitívnemu vymazaniu ich osobnosti zo Zlatej knihy života. Bolestné slzy svetlých bytostí padajú dolu do hmotnosti ako tichý dáš aj preto, lebo zároveň jasne vidia, ako málo by stačilo, aby sa mnohí zachránili, Stačilo by, keby sa v nich našla tá najmenšia vôľa v čistej láske, prejavujúcej sa súcitom a spolucítením s bližnými, aby na zákazu nej mohli byť zachytení vláknami svetlých pomoci. Stačila by dokonca i prostá vrúcna prozba o pomoc k stvoriteľovi v poznaní, že život má predsa len vyšší zmysel ako iba čisto pozemský a materiálny. Stačilo by to najmenšie precitnutie snahy o čistotu a chcenie dobrého. Takto to dnes vyzerá s mnohými ľuďmi na zemi, ktorí stoja tesne pred definitívnym duchovným zrútením. Oni samotní to však nevnímajú, pretože sú ponorení len vo svojej mysli a v pozemských myšlienkach. Pretože sa už dávno uzavreli svojmu svedomiu a tým pádom duchu, lebo jeho hlasom naše svedomie je. Týmto spôsobom sa ľudia vzdialili od duchovnej podstaty vlastného bytia. Preto sa ich bytie stáva v duchovnom stvorení neopodstatnené a oni smerujú k zániku. Márne sa duchovní vodcovia a pomocníci snažia, aby ľudia precitli ku vnímavosti svojho citu a svedomia, pretože jedine prostredníctvom nich s nimi môžu komunikovať. Ale pretože tento komunikačný kanál vinov ľudí nefunguje, Dochádza k tragickému uzatváraniu sa pred každou pomocou a každým poskytnutím možnosti záchrany. A predsa by stačilo tak málo. Z času na čas sa však duše každého jednotlivca dotkne tlivá melódia bolesti svetlých bytostí, padajúca k zemi ako dážď z času na čas to vnútro každého človeka rozochveje úzkosťou v tušení smerovania do duchovnej záhuby. Toto tušenie je však len krátke a slabé. Je príliš jemné na to, aby prehlušilo súčasné rozumové nastavenie. Nadmerne exponovaný rozum sa okamžite snaží tieto jemné vnútorné hnutia prekryť inými myšlienkami. Myšlienkami na to, čo je podľa rozumu oveľa dôležitejšie. Tieto jemné vnútorné citové impulzy, odsúvané rozumom zákerne bokom, sú však posledné slabočké výstražné signály duchovného jadra človeka, varujúceho pred záhubou a zapracením osobnosti. Lebo práve duchovné jadro človeka zachytáva onú clivú melódiu bolesti prúdiacu z hora nadol od našich duchovných pomocníkov, plačúcich nad zbytočne stratenými dušami. Je to posledné pomocné vlákno smerované k ľuďom pred tých definitívnym zrútením do duchovnej záhuby. Aby sa spametali a ešte v poslednej chvíli vschopili k čistému životu. A hoci, ako už bolo povedané, sa toto zovretie duše smrteľnou úzkosťou u ľudí tu a tam dostavuje, je vždy rozumom prehlušené niečím iným. Nie je to rozvíjané a vnútorne sa s tým ďalej nepracuje. Pretože rozum človeka sa rýchlo postará o to, aby tomu nebola venovaná dostatočná pozornosť. Aby sa dotyčný opäť zameral hlavne na pozemské myšlienky a pozemský spôsob života. Takýmto spôsobom spejú milióny ľudí k svojmu duchovnému zániku. A nič ich už nemôže zastaviť. Pretože všetky pomoci zostávajú nimi samými nevypočuté a nevyužité. A miera duchovnej slepoty a hlukoty je až tak neuveriteľne fascinujúca, že to s ľuďmi nepohne ani vtedy, keď sa stretnú s hovoreným alebo písaným slovom, ktoré jasne pomenováva to, čo občas cítia vo svojom vlastnom vnútri. Aj okolo tejto pomoci prechádzajú slepo a bez povšimnutia. Len prežitie hlbokej bolesti v spojení so silnou túžbou zmeniť sa k lepšiemu, by ešte dokázalo zastaviť ľudské duše v ich páde do zatracenia. Len silné vnútorné vzkopenie sa k dobru, k čistote a k stvoriteľovi Môže ešte ľuďom sprostredkovať pomoci, schopné ich vytrhnúť z nastúpenej cesty do duchovnej záhuby. Žiaľ, duchovní pomocníci, pozerajúci sa do osudových vlákien ľudí, vidia, že mnohí to už nedokážu a ani poslednú možnosť záchrany nevyužijú. Tí však, ktorí poznajú a pochopia, že ide o všetko a začnú pracovať na vlastnej záchrane, tí by sa mali usilovať už len o čisté myšlienky a city v prístupe ku všetkému, čo k nám bude ešte prichádzať v dnešnej dobe očistý. Každému, kto prejaví pevné, svetlé chcenie, sa dostane pomoci zo svetla, aby sa mohol zachrániť ale musí to v prvom rade on sám chcieť a musí sa začať on sám duchovne namáhať lebo tu nepomôžu nejaké povrchné slová volajúce v poslednej chvíli k stvoriteľovi o pomoc musí to byť niečo iné musí to byť vnútorné vyžarovanie osobnosti buďme si preto dobre vedomí toho že vnútorné Hodnotové vyžárovanie našej osobnosti rozhoduje v dnešnej dobe veľkej očisty zeme o našom ďalšom duchovnom vývoji a duchovnej ceste. Rozhoduje o tom, či to bude cesta k zostupu k svetlu a k večnému bytiu, alebo cesta pádu do temnoty večného zatratenia. Každý z nás to má vo svojich vlastných rukách. Precitnite kamenné ľudské srdcia. Pán Šupa, to, že žijeme v duchovne tak vážnej dobe, aká tu ešte nebola, v ktorej sa rozhoduje o byti alebo nebytí každého jednotlivca, nemôže byť niečo, čo nie je vôbec vidieť, ale musí to mať aj nejaké vonkajšie viditeľné prejavy. Môžete nám povedať o niečom takom, čo by poslúžilo ako, povedzme, viditeľný dôkaz toho, že skutočne žijeme v dobe očistia súdu? Existuje štatistika, podľa ktorej v Česku, ale aj v celej Európskej únii zomiera po pandémii o 10 ľudí viac ako pred pandémiou. Zomierajú na náhlu zástavu srdca na prúdku akutnú rakovinu a iné choroby, ktoré v nich aktivovala práve vakcinácia. Vakcíny proti covidu totiž neprešli štandardným 12-ročným vývojom, zameraným na odstránenie väčšiny nežiaducích účinkov. Preto tieto experimentálne vakcíny, masovo aplikované do obyvateľstva počas pandémie, Vyvolávajú u časti populácie viaceré choroby, ktoré neraz skončia smrťou. A teraz sa pozrieme na neviditeľné, hrozné duchovné dôsledky tohto diania. Keď sa to tak vezme, desivo je už skutočnosť, že úplne zbytočne zomiera o 10 ľudí viac, že títo ľudia si svojou nájimnou dôverou odborníkov v médiá. Abo vo vakcíny život o celé roky alebo dokonca o desaťročia. Už toto je smutné, avšak duchovné súvislosti tohto diania sú ešte smutnejšie. V závere Biblie v zjavení Jána, známejšom pod názvom Apokalypsa, sa v kapitole o zemskej šelme píše, že táto šelma bude nútiť ľudí, aby si, citujem, všetci, malí aj veľkí, bohatí a chudobní, slobodní aj otroci, dali znak na ruku. A nikto nemohol ani kupovať, ani predávať, keď nemal znak. O jednu stránku ďalej sa v Apokalikse píše. Hľa bielý oblak a na oblaku sedel niekto, podobný synovi človeka. NA HLAVE MAL ZLATÝ VENIEC A V RUKE OSTRÝ KOSÁK TU VYŠIEL Z CHRÁMU ANIEL A VOLAL MOHUTNÝM HLASOM NA TOHO KTORÝ SEDEL NA OBLAKU PRILOŽ KOSÁK A REŠ LEBO PRIŠLA HODINA ŽATRY A TEN KTO SEDEL NA OBLAKU PRILOŽIL KOSÁK K ZEMI A ZOŽAL ZEM čo znamenajú tieto dva citáty z Apokalypsy a ako zo sebou vzájomne súvisia? V Apokalypse sa ako, ako v celku sa píše o súde nad ľudstvom. Píše sa v nej o záverečnej žatve ľudských duší. Tie dobré budú ako pšenica zhromaždené v pánovej sítke a tie zlé budú ako plevy spálené v ohni. Toto všetko naznačuje uvedení druhý citát o synovi človeka. Nadchádzajúci čas žátvy budeme môcť spoznať podľa určitých príznakov. Medzi iným aj podľa toho, že šelma bude nútiť ľudí prijať znak na svoju ruku, pretože bez neho nebudú môcť ani kupovať, ani predávať. K tomu došlo počas pandémie. A tieto skutočnosti si mali dať ľudia do vzájomnej súvislosti. Preto nám to bolo predsa dané, aby sme to poznali, keď to príde. A aby sme sa dokázali správne zachovať. Aby sme odolali nátlaku šelmy. Všetky uvedené indície nasvedčujú tomu, že v súčasnosti naozaj žijeme v dobe veľkej očisty. Že žijeme v čase žatvy, kedy sa rozhoduje o duchovnom byti každého z nás. Kedy sa rozhoduje o tom, či sa konečne dokážeme schopiť k trvalému chceniu dobrého a čistého v každého okamihu dňa. Či sa dokážeme schopiť k láskavému a úcty plnému prístupu voči svojim blížným. Či sa dokážeme skopiť k láske, k stvoriteľovi, prejavujúcej sa snahou poznávať a naplňovať jeho vôľu. V súčasnosti sa rozhoduje o tom, či sa na základe vlastného duchovného obrodenia a očistenia staneme zrnkom pšenice, hodným toho, aby bolo zhromaždené v pánovej sípke alebo či toto všetko budeme ignorovať a budeme sa zameriavať tak, ako doteraz iba na hmotné. Iba na hodnoty hmoty, ktorými sú peniaze, zisk, majetky, moc, sláva, kariéra a užívanie si. Na základe čoho budeme priradení k plevám a spálení v ohni. Pšenica alebo plevy nadradenie hodnot ducha na, nad hmotu alebo nadradenie hmotných hodnot nad ducha. O to dnes ide. O toto sa dnes hrá. O tomto sa dnes rozhoduje. Charakterom svojho súčasného života a jeho hodnotovým zameraním vynáša v dnešnej vážnej dobe očistý rozsudok každý sám nad sebou. Je nesmierne dôležité, aby každý človek v súčasnosti žijúci na Zemi dokázal urobiť vo svojom živote zásadný obrat smerom k svetlu, k dobru, k čistote, k láske k blížným a k svoriteľovi. Temné síly vedia o týchto skutočnostiach a všemožne sa snažia, aby sa to ľuďom nepodarilo. Mocný nášho sveta, otvorene sa hlásiaci k službe satánskemu princípu, donútili obyvateľstvo celej planéty k masívnemu očkovaniu experimentálnymi a neodskúšanými vakcínami. Títo ľudia vytvorili COVID, vytvorili pandémiu, vyvinuli vakcíny a nútili obyvateľstvo do vakcinácie. A to všetko z dvoch dôvodov. Prvým je zámerná depopulácia planéty, ktorú chcú mať sami pre seba, spolu s miliardou otrokov, určených na poskytovanie základného servisu elite. Druhým oveľa hrozivejším dôvodom je temný zámer pripraviť ľudí predčasnou smrťou očas, aby v prebiehajúcej očistie Zeme nestihli uskutočniť svoje duchovné obrátenie. Temnota vie, aká je nesmierne dôležitá každá minúta nášho súčasného života, pretože v nej môžeme učiniť hodnotový obrat smerom k svetlu a tým k záchrane vlastného bytia. Predčasná smrť spôsobená vakcináciou o túto možnosť mnohých ľudí pripravila. Obrala ich o čas, v ktorom sa mohli duchovne obrodiť. Toto je tá najzákernejšia vec vykonaná temnom prostredníctvom jeho pozemských prisluhovačov. Podarilo sa ju uskutočniť aj napriek tomu, že sme pred ňou boli varovaní v apokalypse. Aby ale bolo jasné, pozemská smrť ako taká nie je tragédia, pretože po nej človek ďalej pokračuje vo svojej existencii. Avšak predčasná smrť v dobe veľkej očisty zeme, ktorá nás pripraví o možnosť duchovnej premeny k dobrému, čistému a svetlému, takáto smrť je tragédiou, pretože človeku nesmierne komplikuje možnosť jeho obratu k svetlu, a môže pre neho znamenať nastúpenie cesty do duchovnej záhuby. Vedom je, že človek je očkovaný. Vedom je, že nebol dostatočne duchovne vdelý a podcenil varovanie z apokalipsy, ktoré ho na to upozorňovalo. Vedom je, že bol človek takto zákerne oklamaný temnom, aby bol obratý o pozemský čas určený k jeho duchovnému precitnutiu. Vedom je, tohto všetkého by malo u týchto ľudí byť silným impulzom k zahájeniu duchovnej premeny vlastnej osobnosti, spočívajúcej v urýchlenom obrate už len k dobrému, čistému a svetlému. Úskutočnenie takejto duchovnej premeny osobnosti je v dnešnej dobe očistý životne dôležité pre každého z nás ale pre ľudí očkovaných zvlášť. Tieto závažné informácie nie sú sprostredkovávané preto, aby sa šíril strach. Ale preto, aby na jednej strane demaskovali zákerné ťahy temna a na druhej strane, aby verejnosti ukázali, ako všetky temné nástrahy prekonať tým, že sa zo všetkých síl upneme k svetlu. Žiaľ, ľudia žijú svoje životy ponorení do hmotných starostí a vo svojej duchovnej vlastnosti si myslia, že nejaká výnimočná doba nenastala, že nenabyšla žiadna plnosť času a neprebieha žiadna veľká očista, že slova o prorokmi predpovedanom súde nad ľudstvom sú len náboženským výmyslom, ktorý sa nikdy dodnes. Nenaplnil, pretože vždy doteraz to boli len pláne predpovede. Ale tentokrát sa mýlia. Hrozne sa mýlia. Súd nad ľudstvom je tu. Je už v plnom prúde v úrovni najvnútornejších pohnútok ľudí. A aj súčasné vonkajšie dianie predpovedané v apokalypse tomu nasvedčuje. Buďme teda toho vedomí. Buďme si vedomí toho, že konečný rozsudok v, tom, v tomto veľkom, všeobecnom priedení ľudstva si vyniesie každý sám za seb seba. A to tým, či sa obráti k tvoriteľovi alebo zostane k nemu lahostajný. Tým, či začne žiť cnostný a čistý život alebo to bude ignorovať. Tým či začne jednať s úctou ku všetkým ľuďom, alebo nezačne. Týmto spôsobom každý sám seba buď ospravedlní, alebo odsúdi. Spamätajme sa preto. Uvedomme si vážnosť doby a nestaňme sa svojou duchovnou lahostajnosťou sami sebe, sudcami, ktorí odsúdia svoju dušu do väčšného zapratenia. Pán Šupa, všetko, čo na nás bude dopadať v nadchádzajúcej očiste, sme si zapričinili my sami. Nebude to prejav nejakej nespravodlivosti, ale naopak prejav vyššej spravodlivosti, na základe ktorej musíme za všetko spravodlivo zaplatiť do posledného haliera. A takto bude aj s predpovedanými útokmi fúry a harpí, ktoré sa pod tlakom svetla vrhnú na ľudstvo. Môžete nám o týchto veciach povedať niečo bližšie? Stenha očistného svetla postupuje ako železný lys smerom k zemi. A tlačí pred sebou všetko, čo ľudia počas stáročí vytvorili vo svete citových a myšenkových fóriem. Je to tlačené čoraz bližšie k hmotnosti zeme a k ľuďom na nej preto, aby sa to ku ním vrátilo a aby sa to na nich vyžilo. Ľudstvo počas stáročí bezbreho zneužívalo daru svojej slobodnej vôle a nechce ho nikdy prijať a uvedomiť si, že tento dar je spojený so zodpovednosťou za všetko, čo vytvárame. Že za všetko, čo formujeme svojim cítením, myslením, rečami a jednaním, ponesieme osobnú zodpovednosť. A že nám raz z toho všetkého bude v účinkoch samočinných zákonov stvoriteľa vystavený konečný účet. A toto veľké celkové zúčtovanie je tu. Účet za všetko je už vystavený. A každý z nás ho bude musieť zaplatiť zaplatiť a vyrovnať až do posledného haliera. Každému z nás bude predostretý účet za to, ako hospodáril s milosťou smieť osobne jestlovať v pánovom stvorení a smieť sa v ňom slobodne rozhodovať. Či už preto dobré, alebo preto zlé. Počas dlhej histórie ľudstva Počas desiatok svojich minulých pozemských životov sa každý z nás dostal do situácie, kedy mohol jasne pochopiť, že za všetko, čo z nás vychádza, hoci sú to trebárs iba city alebo myšlienky, nesieme zodpovednosť. Že to formuje a ovplyvňuje náš osud a že raz príde chvíľa, kedy nám to bude, kedy nám za to bude spravodlivosťou pána vystavený konečný účet. Absolútne nikto z ľudí v tom nie je nevedomý a nemôže povedať, že nevedel. Iba naša vlastná duchovná vlažnosť, necitlivosť a posadnutosť materiou nám znemožňuje vnímať toto svoje hlboké osobné podvedelné poznanie. Pretože ale ľudia túto závažnú skutočnosť stále nevnímajú, neberú do úvahy a ignorujú formujú svojim zlým chcením i nečistým cítením a myslením mnoho zlého. Medzi iným i čiastočne oživené bytosti, akými sú fúrie. Týmto bytostiam prepožičiavame život svojim negatívnym cítením, svojim, svojimi citmi, ktoré sú prejavmi nášho živého ducha. Máme totiž schopnosť oživiť to, čo ich prostredníctvom vytvárame. Náš duch má prostredníctvom cítenia schopnosť vytvárať oživené formy. Pri dobrom a čistom najvnútornejšom chcení človeka vznikajú dobrodejné živé formy. Formy pomáhajúcej lásky, ohľadu plnosti, nezišnosti, čistoty a podobne ktoré prinášajú dotyčnému človeku i všetkým ľuďom požehnanie, pretože ich ovplyvňujú k dobrému. Avšak pri zlom a nečistom chcení vznikajú negatívne a demonické formy, akými sú spomínané fúrie, harpie a iné, ktoré sú prekliatím jednotlivca, ktorý ich vytvára i prekliatím celého ľudstva, pretože tieto formy strhávajú k zlému a prinášajú skazu a ničenie. Všetky spomínané výplody ľudského zlého chcenia, nachádzajúce sa v úrovniach tesne nad zemou, sú tlačené stenou očistného svetla čoraz bližšie k zemi. Zvýšený tlak svetla ich privádza do zúrivosti a blíži sa čas, kedy sa zo zúrivo bezohľadnosťou vrhnú na ľudstvo, v snahe tráť a ničiť. So všetkou svojou ničivo, ničivou silou sa vrhnú na tých ľudí, ktorí ich priviedli k životu svojim zlým chcením. Ale pozor, zároveň sa vrhnú aj na všetkých, ktorí sa budú chvieť strachom, obavami, úzkosťou a nedôverou pokračovanie života. Týmto spôsobom dokonca i fúrie poslúžia nadchádzajúcemu výťastu svetla, pretože zlikvidujú zlých ľudí a tým napomôžu k očiste zeme. A keď bude očista dokončená, zahynú aj oni samé, pretože už nebudú mať žiadnu potravu. A čo sa týka ľudí, ktorí sa v tomto dianí budú chvieť strachom, ich strach bude prameniť z jedného jediného, z nedostatku dôvery v stvoriteľa, v jeho ochranu a v jeho pomáhajúcu lásku. Táto dôvera bude ľuďom chýbať kvôli ich duchovnej vlažnosti a duchovnej lenivosti. Duchovne vlažní a duchovne leniví s hrôzou spoznajú, že sa nebudú môcť oprieť o nič iné, čo mu doposiaľ verili. A čo vo svojom milnom domnení väčšej dôležitosti stavali nad stvoriteľa. A okrem toho sa na ľudí vrnú aj zlým chcením oživené formy, ktoré budú útočiť na vnútro človeka skrze jeho svedomie. Tam, kde nie je čisté svedomie, budú sa tieto hrozné oživené formy vrhať svojimi pazúrmi na astrálny predobraz srdca, čím k človeku vyvolajú smrteľné zdesenie. Väčšina ľudí však o tom všetkom vôbec nič netuší. Vnútorne sa pohybujú v navyknutých myšlienkových stereotypoch zla, nenávisti, nečistoty a útočnosti voči druhým absolútne netušia, čo sa na nás chystá a čo nás zasianie. Blíži sa však čas, kedy rozúrené negatívne oživené formy tlačené silou svetla údru na ľudské duše s nebývalou silou a prudkosťou. Len tam, kde sa človek vážne snaží o chcenie dobra a o čistotu vnútra, len tam sa nebudú mať o čo zachytiť a spôsobiť škodu. Ak nám preto naše svedomie napovedá, že sme sa niekedy nezachovali čisto a správne voči druhým, snažme sa zjednať nápravu. Jedine nápravou priamo u konkrétneho blížneho alebo svojou všeobsiahlosťou konania dobra môžeme zahojiť rány svojho svedomia, ktoré by inak v podobe nečistého svedomia priťahovalo negatívne oživené formy a tie by ho začali svojimi pazúrmi drásať astrálny predobraz nášho srdca. Všetko toto, je, toto však nie je dávané širokej verejnosti za účelom ešte väčšieho šírenia strachu, ktorý by ich vydal na pospas fúriam. To by predsa nedávalo nejaký zmysel. Naopak tieto informácie sú poskytované za účelom pomoci. Aby sme vedeli, ako zakrútiť so strachom a nedať sa ním ovládnuť. Aby sme vedeli, ako sa zmeniť k lepšiemu a nestať sa obeťami fúrií. Pomoc spočíva v poznaní, že čím viac máme nečisté svedomie, tým silnejšie by sme sa mali upriamiť na dobré chcenie. A na prejavovanie dobra v každej chvíli, keď k tomu budeme mať príležitosť. Mali by sme sa okamžite zbaviť všetkého, čo máme proti svojim blížnym, a to aj v myšlienkach. Na miesto toho by sme im mali prijať iba dobro, svetlo a lásku. Tak to by mal zmýšľať a toto by mal robiť každý, kto chce v nadcházejúcom dianí obsať. Mal by od tejto chvíle začať kráčať životom, naplnený čistotou a chcením dobra. A v neposlednom rade by sme sa mali snažiť o nadobudnutie silnej ochrany svetla, ktorá môže vzniknúť iba zo silnej dôvery v stvoriteľa v hodine nebezpečia. Ochrániť nás teda môže len náš celkový obrad k lepšiemu. Náš obrad k čistote, k dobru, k tvoriteľovi a k naplňaniu jeho vôle. Ale pozor, dôvodom k tomuto obratu nesmie byť len snaha o našu vlastnú záchranu, ale jedine snaha o dobro bez akýchkoľvek zišných osobných úmyslov v úprimnej túžbe, aby na celej zemi zavládlo svetlo a dobro. Len takýmto spôsobom a takýmto vnútorným naladením sa budeme schopní uchrániť toho, aby do našich duší bezohľadne zaťali pazúre, fúrie a iné útočiace oživené negatívne formy. Zostávajme preto bdeli a duchovne neustále zameraní na dobro, aby nás fúrie nemohli zasiahnuť a zničiť, až nabíde ich čas. Pán Šupa, myslím, že sa nachádzame niekde v polovicke našej relácie. Navrhujem krátku prestávočku, po ktorej by sme sa potom vrátili späť. Súhlasíte? Áno, áno, dajme si prestávku. Huzi skrídel, výrka strácení, cestou, výlov a blohou. Leží kolem v bílých závěch, dálko cítím u nohou. Takže, milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť, ja len pripomeniem, že sa dnes s pánom Milanom Šupom rozprávam na tému o víťazstve a zlíhaní v prebiehajúcej očiste. No a začnem takou otázkou, pán Šupa. Väčšina ľudí je zameraná na pozemské veci a našu Zem vnímajú ako stredobod všetkého. V skutočnosti je však naša planéta a naša slnečná sústava len takou maličkou súčasťou obrovského celku stvorenia, ktoré môžeme prirovnať k veľkému živému organizmu. Pozemské ľudia sa však svojím materializmom vyčlenili z tohto celku a tým sa stali chorou časťou organizmu. Prírodzenosťou každého organizmu je však zdravie a snaha o nadobudnutie zdravia. Chorobný stav obyvateľstva Zeme nemôže byť preto do nekončna tolerovaný. Aký dopad budú mať na nás tieto skutočnosti v takom širokom kontexte organizmu celého stvorenia. E, rovnako ako je ľudský organizmus vyživovaný krvou, je i naše univerzum vyživované krvou vyžarovania stvoriteľa. Ľudská krv roznáša po celom tele výživu a kyslík a zabezpečuje, aby všetky orgány dobre fungovali. Krv pánovho žiarenia prúdi od stvoriteľa smerom nadol, dáva trvanie celému stvoreniu, a vyživuje ho. V blízkosti našej zeme príjmajú krv pánovho vyžarovania v prvom rade k tomu určené bytosti alebo bytostní. Ide o bytosti starajúce sa o to, aby sa stvorenie stalo bohato presretým stolom širokej škály najrozličnejších žiarení, z ktorých môžu ľudia čerpať prostredníctvom svojho chcenia. Bytostný chcú zo svojej vlastnej podstaty i zo samotnej podstaty pánovho svetlého vyžarovania dávať ľuďom splnení ich cenia iba samé dobré a krásne veci. Je však zločinom voči bytostným, ak sú zlým chcením ľudí donútení formovať zo síly stvoriteľa negatívne žiarenia a smerovať ich ľuďom v splnení ich zlého chcenia. Z bohato prestretého stola rozvetvenej širokej škály žiarení v blízkosti našej zeme, ktoré pochádzajú zo základného vyžarovania stvoriteľa. Môžeme teda brať a čerpať, čo len chceme. Každé ľudské chcenie nájde svoju rovnorodosť a z nevyčerpatelnej studnice žiarení si k sebe priťahneme presne to, čo chceme. A to aj vtedy keď ide hoci len o nejaké vnútorné nutkanie. V každom prípade si k sebe vždy priťahujeme zodpovedajúce žiarenia v tom najemnejšom rozlišení dobrého a zlého. Týmto spôsobom človek čerpá silu a potenciál k uskutočňovaniu a naplňaniu svojho chcenia. Ak je naše chcenie dobré, stúpa vo forme svetlého žiarenia zase smerom nahor, naspäť k stvoriteľovi podobne, ako keď krv prúdi zo srdca do organizmu a potom naspäť k srdcu. Aby mohlo svetlé žiarenie nerušene prúdiť z hora nadol a z dola nahor, čiže od svetla k ľuďom a od ľudí k svetlu stvoriteľa, musia ho ľudia premieniať svojim dobrým chcením na čisté, láskavé a spravodlivé myšlienky, slova i činy. Takýmto spôsobom má správne fungovať krvný obeh nášho stvorenia. Žiarenie, prichádzajúce ku každému človeku z výšin, máme správne zhodnocovať svojim dobrým chcením. A takýmto spôsobom správne zhodnotené ho máme posielať nahor k výšinám. Ak to robíme, sme zdravými orgánmi veľkého organizmu stvorenia, pretože prostredníctvom svojho dobrého chcenia sa správne začleňujeme do kolobehu krvi pánovho vyžarovania. Žiaľ, reálna situácia nie je ale vôbec takáto ideálna, pretože ľudia sa svojim nízkym a nečistým chcením ale aj svojou duchovnou vlažnosťou stali otvorenými ránami stvorenia. Je tomu tak preto, lebo produkty ich zlého a nečistého chcenia, ako i produkty duchovnej vlažnosti orientovanej iba na matériu, nemôžu vo forme žiarenia stúpať smerom nahor k stvoriteľovi, pretože k nemu môžu stúpať iba čisté a svetlé žiarenia vyprodukované dobrým chcením. Zlým a nečistým chcením, ako i duchovnou vlažnosťou, je ľuďmi porušovaný zdravý kolobeh krvi pánovho žiarenia vo stvorení. Krv vyžarovania stvoriteľa nie je ľuďmi správne zhodnotená a pretože nemôže prúdiť nahor k nemu, prúdi nadol. Je to presne také isté, ako keď z rany vyteká krv, svetlé žiarenie, ľuďmi znehodnotené, zlým a nečistým cením, ako i duchovnou lahostajnosťou klesá nadol, kde vytvára a vyživuje ríšu temna, ríšu odrezanú od svetla a od energie pánovho vyžarovania. Ríšu, ktorej sa dostáva energie iba prostredníctvom ľudského zlého chcenia a duchovnej vlažnosti. Tento nezdravý stav, podobajúci sa trvalému krvácaniu, nemôže žiaden organizmus dlhodobo vydržať. Ani obrovský organizmus nášho stvorenia. Preto boli svetlom podniknuté kroky k uzdraveniu aby sa stvorenie zbavilo všetkých krvácajúcich rán. Čiže ľudí zlého chcenia i ľudí duchovne vlažných, pretože odvádzajú svetlé žiarenie smerom nadol, namiesto toho, aby ho svojim dobrým cením smerovali nahor tak, ako to byť má. Je logické a pochopiteľné, že každý organizmus sa bráni krvácaniu a vykrvácaniu. A tak sa začína brániť i veľký organizmus nášho stvorenia tým, že z neho budú odstránení všetci tí, ktorí spôsobujú jeho oslabovanie krvácaním. Ponechaní v ňom budú len tí, ktorí sa prostredníctvom dobrého chcenia dokázali a ešte snať dokážu správne včleniť do stvoriteľom chceného kolobehu žiarení a jeho silu mu budú vrácať naspäť nahor správne zhodnotenú. Majme sa na pozore, pretože veľký ozdravný proces stvorenia už začal. Preto je už najvyšší čas konečne si uvedomiť, že chcieť síce môžeme čokoľvek a aj sa nám toho vo forme žiarení okamžite dostane ale len dobré, čisté a svetlé chcenie smeruje nahor. A svojim smerovaním nahor zároveň určuje aj ďalšie smerovanie nášho osudu. Buďme si dobre vedovými toho, že stvoriteľ nenechá do nekonečna svoje stvorenie krvácať a chystá sa raz a navždy urobiť v ňom poriadok. Poriadok v tom zmysle, že zvrne do temných úrovní každého, ktorých živil svojim negatívnym a vlažným spracovaním pánov žiarenia. Že zatlačí každého tam, kam svojim zlým a vlažným chcením nechá vytekať krv vyžarovania stvoriteľa. Čas, kedy k tomu dvojde, sa priblížil tak, ako, ako to predpovedali dávni prorocí. Každý strom, ktorý už konečne nezačne dávať dobré ovocie, bude vyťatý a spálený v ohni. Preto bude každému človeku, ktorý sa v najbližšej dobe nespamätá a neprehodnotí svoje chcenie, úpreté právo na ďalšie jestvovanie vo stvorení. Pretože bol iba jeho otvorenou a krvácajúcou ranou Účelom týchto slov nie je nikoho strašiť. Ich účelom je upozorniť na to, čo sa blíži. A tým darovať každému z ľudí čas na nevyhnutné prehodnotenie kvality vlastného chcenia. Pán Šupa, úlohou každého človeka je poznať samého seba. Poznávaním svojich chýb a nedostatkov a ich odstraňovaním sa máme stávať čistejšími a lepšími ľuďmi, ktorí smerujú k svetlu. Vo stvorení sú nám k tomu dávané rôzne pomoci, ako duchovné, tak aj fyzické. Duchovné môžeme vnímať svojim citom a svedomím. Fyzické môžeme fyzicky prežívať na vlastnej koži. Neraz ich máme priamo pred očami a nútia nás, aby sme sa zamysleli alebo zmenili k lepšiemu. Napriek tomu to väčšina ľudí nevidí, nepoznáva a je k tomu slepá. Mohli by sme si niečo povedať o tých fyzických a materiálnych pomociach okolo nás, aby sa v tomto smere ľuďom otvorili oči? Pozeráme, ale nevidíme. Nevidíme a nechceme vidieť, že okolitý svet a dianie v ňom odzrkadluje to, aký my sami vnútorne sme. Keby sme videli, vnímali a neboli slepí, Mohli by sme v prírodnom dianí i v spoločenskom dianí spoznať sami seba. Mohli by sme v nich uvidieť svoju vlastnú tvár. Mohli by sme, sa v, nich, mohli by sme v nich poznať pravdu o vlastnej osobnosti. Pravdu bez falše, klamu a seba sebaospravedlňovania. A toto poznanie by nás nasmerovalo k zmene k zmene seba samých k lepšiemu tak, aby následná pravda o nás samotných verne oddrkadlená v prírodnom a spoločenskom dianí priniesla očividnú zmenu k lepšiemu. Toto je jediná možná cesta k zlepšeniu toho, čo sa okolo nás deje, pretože náš vnútorný stav a vonkajšie udalosti sú spojené nádoby. A je tomu tak preto, lebo ľudské chcenie, ľudská vôľa, ľudské hodnoty a ľudský morálny i duchovný stav je ako pečatidlo, ktorého obraz vtláčame do mekého vosku. Ale meký vosk týchto jemnejších skutočností rýchlo stuhne, stvrdne a zmaterializuje sa. A zmaterializovaný obraz nášho vlastného vnútorného stavu na nás začne tvrdo dopadať. Takýmto spôsobom, prostredníctvom svojho chcenia, vôle, myšlienok, hodnot, morálneho i duchovného stavu formujeme všetko okolo seba na svoj vlastný obraz. My sami sme totiž boli stvorení na obraz Boží. A na základe toho máme aj my ľudia schopnosť formovať a utvárať všetko okolo seba na svoj vlastný obraz. A v tomto obraze, viditeľnom okolo nás, v prírodnom a spoločenskom dianí, máme možnosť spoznať pravdu o sebe samých. O tom, za čo v skutočnosti stojíme. V prírodnom dianí plnia funkciu pravdivého zrkadlenia obrazu našej osobnosti prírodnej bytosti. Tieto vedomé, inteligentné bytosti riadia všetko dianie v prírode podľa toho, aký my k tomu dávame podnet. O čom z tohto úhla pohľadu vypovedajú rôzne prírodné nešťastia, katastrofy, anomálie a armády najrozličnejších škodcov, s ktorými musia zápasiť polnohospodári? Vypovedajú o našej vnútornej skazenosti, NEMRAVNOSTI, NEČISTOTE, SEBECTVE, MATERIÁLNEJ SLEPOTE A DUCHOVNEJ LAHOSTAJNOSTI. PRETOŽE SME ZLÍ FORMUJÚ PRE NÁS BYTOSTI PRÍRODY V PRÍRODNOM dianí ZLO. ZLO, KTORÉ SA NÁS DOTÝKA A SNAŽÍ SA NÁS PRIVIESŤ K POCHOPENIU. K POCHOPENIU TOHO, ŽE MY SAMI SME JEHO PRÍČINOU že sa musíme zmeniť, ak chceme, aby bytosti prírody zastavili formovanie nešťastí, aby zastavili armády škodcov a aby pre nás naopak začali formovať požehnanie. čo sa deje v prírode a v nadchádzajúcej očiste sa ešte len bude diať, bude tlakom, vyvíjaným prírodnými bytosťami na zmenu našej osobnosti. Tlákom na zmenu v človeka srdečného, nesebeckého, láskavého a duchovného. Tlákom na zmenu v človeka, ktorý začne svojim dobrým vcením a svojimi právimi hodnotami meniť okolitý prírodný svet k svojmu vlastnému, novému, svetlému obrazu. Tak zmiznú prírodné nešťastia, najrozličnejší škodcovia, a doterajšie nepriateľské pôsobenie prírody voči ľudskému rodu sa zmení za, na priateľské a všemožne ľudí podporujúce. Aby sme sa však nepohybovali len v teoretickej rovine, ukážme si konkrétny príklad. Neprirodzené horúčavy, prinášajúce extrémne sucho a nedostatok vlahy spojený s trvalým vysušovaním pôdy, horúčavy predstavujú zároveň enormnú záťaž na ľudský organizmus. Čo nám bytosti prírody sprostredkovávajú týmto obrazom? Čo sa nám ním snažia povedať a akým spôsobom sa nás snažia zmeniť? Bytosti prírody nám v reálnom prežívaní stávajú pred oči obraz našej vlastnej duchovnej vypráhnutosti. Duchovná ľahostajnosť, Duchovná prázdnota a duchovná púšť, ktorú nosíme v sebe, mení v púšť krajinu, v ktorej žijeme. Neúnosnosť vnútorného stavu ľudí, spočívajúca v otrnutí od duchovného rozmeru bytia, robí vonkajšie pomery, v ktorých musia ľudia žiť neúnosnými. Tieto súvislosti máme pochopiť a zmeniť sa. Toto sa nám snažia povedať v bytosti prírody. Nevšak slovami, ale prostredníctvom prírodného diania, ktoré sme nútení prežívať a ktorému nemôžeme újsť. Môžeme ho však zmeniť. A to tým, že zmeníme seba samých. No a zákonitosť duchovného zrkadlenia platí aj v spoločenskom dianí, aj v politike. Ľudia to už dávno postrehli a vyjadrili to slovami. Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Znamená to teda, že zbytočne nadávame na svoju vlastnú vládu i na politikov pôsobiacich vo vrcholovej politike, pretože oni sú iba odrazom a odrazom nás samotných. Sú odrazom životných hodnot a duchovnej úrovne väčšiny obyvateľstva. Naše vlastné, materialisticky zdegenerované hodnoty, Privádzajú do vrcholovej politiky a do vlády osobnosti podobných zdegenerovaných hodnot. Tie sa potom snažia presadzovať vo forme zákonov a celkového nastavenia fungovania spoločnosti. To ale spätne negatívne dopadá na nás samotných, pretože si to zasluhujeme kvôli svojej vlastnej úbohej hodnotovej orientácii. Ak si napríklad národ zvolí zlú vládu a po čase začne na sebe pocitovať negatívne dôsledky svojej voľby, býva spravidla prvou reakcia sna snaha o zvrhnutie vlády. Ľudia si však neuvedomujú a nechcú uvedomiť, že vláda je len odrazom hodnotovej úrovne ich samotných a oni by sa mali v prvom rade usilovať o zvrhnutie starého protinárodného, povrchného, konzumného, materialistického a antiduchovného človeka v sebe samých, vo svojom vlastnom vnútri. Lebo práve takýto hodnotovo vnútorne pomílený človek volí zlé vlády. A ak sa on sám vnútorne nezmení, bude ich voliť aj naďalej. On je skutočný vinník. Jeho treba zvrhnúť. A to môže urobiť len každý sám v sebe. Ľudia však žiaľ odmietajú podobnú seba reflexiu a radšej vždy hľadajú vinu v niekom inom. Je to totiž oveľa pohodlnejšie, ako začať pracovať na sebe samých. Ako začať meniť k lepšiemu seba samých a tým prispieť k zlepšeniu spoločenských pomerov. Lebo jedine ľud. Smerujúci k národným hodnotám, k vlastnému uvažovaniu a k duchovným hodnotám bytia, môže právom očakávať dobrú vládu, s ktorou bude spokojný. A do tretíce sa princíp duchovného zrkadlenia prejavuje aj v chorobách. Každá choroba je narušením harmonie. Keď narušeniu dochádza najskôr iba psychicky a duševne. Tak že človek vo svojom vnútri vytvára a dlhodobo živí niečo neharmonické. Ak tak ale činí dlhšiu dobu, jeho dlhodobé vnútorné disharmonické naladenie sa napokon premietne do podoby konkrétnej choroby. Vzájomný vzťah medzi chorobami a ich vnútornými príčinami je známy, a je každému dostupný, treba na internete, kde stačí zadať to vyhľadávača slova duchovné príčiny chorôb. Znamená to teda, že aj choroba je odrazom a obrazom toho, aký vnútorne sme a akú vnútornú chybu robíme. Skutočné vyliečenie je možné len vtedy, ak túto súvislosť pochopíme. Ak spoznáme vnútornú príčinu našej konkrétnej choroby a snažíme sa ju odstrániť tým, že sa v danej veci začneme vnútorné meniť k lepšiemu. To samozrejme nevylúčuje návštevu lekára, ktorý nám môže pomôcť na fyzickej báze, ale nikdy nás nemôže plne vyliečiť, pokiaľ my sami súbežne nepracujeme na odstránení duchovnej príčiny choroby. Choroba je teda opäť iba zrkadlo, v ktorom máme poznať seba samých a chyby, ktoré robíme. Choroba je zároveň tlakom na nevyhnutnú zmenu osobnosti, ktorá prináša uzdravenie. Stvorenie pána je tak zázračne uspôsobené, že kdekoľvek sa pozrieme, máme pred očami sami seba. Máme vždy pred očami obraz našej skutočnej vnútornej osobnosti a v ňom zároveň impuls, polnútku, a návod k zmene seba samých k lepšiemu ide o zázračný princíp duchovného zrkadlenia. Ale my aj napriek tomu všetkému zostávame slepí. Nevidíme to a nechceme to vidieť. Zatvárame oči pred pravdou a nechceme sa zmeniť. Avšak prichádza veľká očista a tlak duchovného zrkadlenia na ľudstvo bude tak masívny, že ľudia nakoniec tieto súvislosti pochopia, uvedomia si ich a začnú sa meniť k lepšiemu. Alebo si to za žiadnu cenu nebudú chcieť uvedomiť. A očistný tlak duchovného zrkadlenia ich vlastnej osobnosti v podobe mnohostranného katastrofického materiálneho diania ich nakoniec Definitívne zlomy a v niči. sa pomaličky k záveru dnešnej relácie, a preto mi dovolte poslednú otázku. V prebiehajúcej očiste bude potrebné okrem nadobudnutia určitého morálneho a mravného štandardu osobnosti i nadobudnutie správneho pohľadu na základné duchovné skutočnosti. Jednou z nich je aj správny pohľad na osobu a Božiho syna Ježiša Krista. A to preto, lebo ľudia ho skreslili a pokrývili, čo im znemožňuje napredovanie smerom nahor k svetlu. Aký je podľa vás ten správny pohľad a kde ho nájsť? Pojem kresťan je odvodený od slova Kristus. Znamená stúpeniec Krista, alebo ten, kto, miluje, kto ho miluje a uctieva. Ako sa ale má táto láska a toto uctieva? správne prejavovať. V prvom rade tak, že sa snažíme správne porozumieť slovám pána Ježiša Krista. Že sa snažíme o správne pochopenie jeho učenia v takom zmysle, v akom ho Mesiáž sprostredkoval ľudstvu. Nie tak, ako si ho ľudia prispôsobili a chcú oni sami vnímať, aby to vyhovovalo ich predstavám a ich pohodlnosti. Lebo my, ľudia, máme tendenciu prispôsobovať si všetko na svoj vlastný obraz. Tak, aby to predovšetkým nám vyhovovalo. A žiaľ podobným spôsobom bolo skrívené a skreslené aj slovo spasiteľa. A nie len ono, aj celý jeho život od začiatku až do konca. To, čo dnes vnímame a považujeme za pravdu o Kristovi, je len mýtus. Sú to len ľudské predstavy. Začína to nepoškvrneným počatím, ktoré bolo úplne iné. Pokračuje to nesprávnym vnímaním jeho zázrakom a vrcholom všetkého je absolútne nesprávne pochopenie jeho smrti na kríži, ako i charakteru jeho zmrtvistania. Všetko toto bolo iné. Dnes sa dnes domnievame. Všetko toto je skreslené a chybné. Skreslené a chybné je zároveň ani mnohé z toho, čo spasiteľ učil. Roztrpčenie pána nad nechápavosťou ľudí a nad ich tendenciou prispôsobovať si všetko podľa seba je zaznamenané aj v evanielniach, keď hovorí svojim učeníkom. Ešte aj vy mi nerozumiete. Pán Ježiš prišiel z nádhery svojho otca na našu temnú zem, plnú hriešnosti a zla, aby nám aj za cenu svojho nesmierneho utrpenia priniesol sveté slovo, ukazujúce cestu k našej záchrani a spáse, ku ktorej musíme dvojsť, ak sa rozhodneme podľa jeho slov žiť, ak budeme v súľade s jeho slovami myslieť, cítiť, hovoriť a jednať. Avšak najzákladnejším predpokladom toho je, aby sme pánovo slovo prijímali v správnom výklade. Teda presne tak a v tom zmysle, ako nám bolo dané spasiteľom. A tiež, aby sme správne chápali kľúčové body jeho života, akými sú jeho smrť a zmrtvých stanie. Toto je prvoradou povinnosťou každého správneho kresťana. Je to základná povinnosť každého, kto sa považuje za stúpenca Krista. O to, aby mohli kresťania v ďalekej budúcnosti splniť svoju základnú povinnosť, sa postaral spasiteľ tým, že zaslúbil príchod ducha pravdy, ktorý má kresťanský svet uviesť do plnej pravdy. Do plnej pravdy o charaktere nepoškromeného počatia. O zázrakoch, o smrti na kríži, o zmŕtvých staní a o učení pána Ježiša Krista. Spasiteľ sveta totiž jasnozrivo predpokladal, že ľudia verní svojej povahe budú počas stáročí prispôsobovať jeho učenie i celý jeho život svojim vlastným predstavám a svojej vlastnej duchovnej pohodlnosti. Preto v dobe najväčších zmetkov a najväčšej miery pokryvenia všetkého, čo súvisí s Mesiášom, má prísť pánom Ježisom zaslúbený duch pravdy, aby všetko uviedol na správnu mieru, aby ľuďom znovu sprístupnil cestu k spáse, zasypanú ich vlastnou vinou. V slove posolstva grálu prinesenom Kristom zvestovaným duchom pravdy sa úplne na začiatku píše kto sa nenamáha aby pánovo slovo správne pochopil ten sa previnuje je maximálne trestuhodné keď k nám prišiel Kristus až od Otca Nebeského aby nám priniesol jeho slovo za ktoré obetoval svoj život a my sa toto sveté slovo vôbec nesnažíme poznať v jeho pravom význame. Toto nie je láska ku Kristovi, ale trestuhodná ľahostajnosť voči nemu. Toto je hlboké ľudské previnenie, presne tak, ako sa píše na začiatku diela ducha pravdy. Je najvyšší čas, aby kresťania i celý kresťanský svet prejavili skutočnú lásku k Kristovi a nielen lásku k svojim vlastným predstavám o ňom, o jeho učení a o jeho živote. Je najvyšší čas na dôkladné prehodnotenie pohodlných, tradičných výkladov, na ktoré sme si zvykli, ale ktoré žiaľ v mnohých veciach vôbec nekorešpondujú s pravdou. So skutočnou pravdou o Kristovi tak, ako to od Spasiteľa dostal za úlohu zvestovať duch pravdy, aby uviedol ľudstvo a kresťanstvo do plnej pravdy. Každý, kto naozaj miluje Krista, by mal nahliadnúť do posolstva ducha pravdy a podrobiť ho svojmu vlastnému skúmaniu. Mal by ho preskúmať s otvorenou dušou, s otvoreným citom a mysľou, aby sám, na základe svojho vlastného skúmania zistil, či je to naozaj niečo, čo je skutočne hodné pánom Ježišom zvestovaného ducha pravdy. Aby sa sám sebe precítil a odvážne preskúmal, či sa to naozaj zachvieva v pravde. Či bude veriť aj naďalej tradičným výkladom, alebo uverí slovu ducha pravdy, zbavenému všetkých ľudských omylov a pokrivení. Je dôležité, aby sa nikto v tomto smere nespoliehal na žiadne autority a na ich kompetentné posúdenie. Ale aby si každý našiel čas preskúmať to sám za seba a sám v sebe. Lebo v konečnom dôsledku vždy poniesie zodpovednosť iba každý sám za seba. Kto sa prikláňa k názorom iných bez toho, že by všetko sám vážne skúmal, prenecháva zodpovednosť za seba a svoj osud na iných. Ľudia by si už konečne mali uvedomiť, že slepá dôvera v takzvaných odborníkov a ich názory nás môže priviesť do nešťastia. Do nešťastia duchovného i fyzického. Napríklad tak, ako keď duchovní odborníci židovského národa neboli schopní spoznať pánovi Ježišovi očakávaného Mesiaša dali ho zavrašiť a tým uvrhli celé ľudstvo do ťažkej karmy. Alebo tak, ako napríklad odborníci dnešnej doby hnali ľudí na silu do očkovania počas pandémie a terorizovali ich absurdnými pandemickými opatreniami, pričom mnohí dôverčiví ľudia na to dnes trpko doplácajú. Žiadnym tzv. odborníkom sa v nejakej dobe neoplatí slepo dôverovať a do ich rúk zverovať svoj osud, či už duchovný alebo fyzický. Zo všetkého najviac sa oplatí dôverovať iba sebe samému, svojmu vlastnému cíteniu, svedomiu a intuícii. Držme sa ich a vždy si nájdeme čas dôležité veci vážne a samostatne skúmať prostredníctvom nich. Pán Ježiš Kristus si našiel čas, aby ku nám prišiel na zem a zvestoval nám sväté slovo Jeho Otca. A preto by si každý z nás mal nájsť čas, aby toto slovo chápal čistým spôsobom, tak, ako nám bolo prinesené. A nie tak, ako ho vedome alebo nevedome skrývili ľudia. Kto si však tento čas nie je ochotný nájsť a túto námahu vynaložiť, nezaslúži si nič iné, ako práve tú pokrivenosť a tie zásadné omily, ktoré mu sprostredkovávajú súčasné kresťanské církvy. Takýto človek sa potom musí uspokojiť s nesprávnymi a pokrivenými výkladmi dnešných kresťanských církví, ktoré v skutočnosti v mnohých veciach zatarasujú právú cestu ľudského ducha k svetlu. No a to už boli posledné slova v tejto relácii. Ale pretože máme nový rok, chceme ešte na záver, na záver všetkým zaželať v novom roku 2025 veľa šťastia, zdravia, radosti, pánovho požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské dosia. Takže milí poslucháči, to už je záver dnešnej relácie. Pán Šupa, ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas a zároveň si želám, aby myšlienky, ktoré tu odzneli, boli nápomocné a podnecúce k pohybu a zmene. Takže prežívajte nádherné, svetlom prežiarené dni. Lúči sa s vami od mikrofónu Mário Kováček a pán Milan Šupa. Očin mouzem, tak zkouší Bůh, dobrý vše vzal, a zlím přách, dal rávolžím. a pravdě pust, a nám všem strach a zámek úst moudrým Záš Tým druhým Nám zůstal zdor S jistotou v nás Že půjdou. Jak sníh a mráz